بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عيادك قَالُوا لِلَّذِي لَوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفَاهُ أُولَيْكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ وَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ <تصفيق> دي الله جل جلالهو زجر بیا نهي او زورن ورګي دي منافقانو ته نا الله پرمای ومنهم او بعضي د دوی نه دي منافقانو نه مناسوقتي استمعوا اليك چې غواګوني سيتا ده نو کته بیان کې ادمي خطبه وای نو دغ دوران کې تا تغوا که غونی سی خبیا حتی اذا خرجو من عنده ترده پوری جدی روزی ہیں من عنده که مجلس دانا نو بیا قالو دیوائی للذین اوت العلم آکسانو تا جیت علم ورک لیشوه ده یا صاحب ابن ویلی سلام دیو پوی خلق دی ماذا قال انفا ماذا قال سوید فی انبر انفا اس نو منافقانو دا غو کی خودل جيبو نو دا خو به یو سره د غفلتو په خبره پوی نشو ته غزان به ظاهری مسلمان سابانو بیا بی به مسلمان نخریم کولی نو بیان کوم کې اصل نبی له سلام ته بغوغم کیول دویم د تحقیق د برنو جدي حق وبزني ورنه الله به حق نصیب کړه اودره ما خبر اضا چې کله به د نبی له سلام د خوان وروتل نو د تحقیق د پرابې اورې دلو کړینو بیا د غفلت د وجنه دا کسان چې کوم علم والے دي صحابه دي یا نور پو یک سان دی نبی الاسلام نبی ته پوس کو نبی الاسلام بارکه به ته پوس کو مزقلا او یعنی مطلب دا ده ال تک چې بناستو نو غفلت سره بناستو او خبره ته وای سوچ نه کو د پاره د اعتراض د پاره د استهزاء په غفلت سره نو د دې وجې نه په خبره وپوې نشو دا انتهایی مزمد تا منافکانو ده کچری دی که حرس وی پا خیر بانده ندی تا با اللہ تعالی پویا نصیب کڑی وان نجکل ده دی که اردار ده اولائی که اللذین اتوبا اللہ و علا قلوبه اللہ وی ده اصفتونو والا کسان دی چه محر والد اللہ دی پزلونو. پا زلونو سبب ده کفر او ده نفاق ده دی اللہ چه اصر دشمنی نیچ ده جنه دی سر دشمنی ده پا دی باننی. ایمان والا نوار که طول ده اللہ او سبب <آسفر>. د کفر او د نیکا نفاق باندې الله جل جلال هذري پزړونو باندې مهر واله مهر مطلب دا چې الله د دې زړونو د حق نه لولې ک حق ته ناش نو بیم غفلت سرهوري او وجه ته نو بیم پز بوېږي نه و تباعو اهواهم او د دې وجنه دی روان دي په خپل خوښیات بسې چې کم نفاق وتخصت شوی د کفر وتخصت شوی نه بس پاغي باندې چليږي او پختہ خوائشات و بن رواني د سماویلو خوائش او دین دایو بل دومو تزات سونه دین کې ضرورتو پوروالې شته خو د خوائشاتو پوروالې نشته ضرورت ته مثلا یو سړی واده کوي او سلور دیو کی ضرورت یو سړی مال ضرورت نو حلال یو غټي حرام نه ځانه بچ کی یو سړی نظر استعمالی و حلال او تری ګری حرام نه دي ځانه بچ کی داسې هر باب کې ګوره نخوایش چې کم زیاړي خوایش نه دین هغه منکې ځکه خوایش د نفس په تکاظه باندې خبر یې انده نا او نفس سړې همیش په غلطو باندې ورچې عالم نه ورې یوودی <تصفح> تعالی تعالی یوودی ولا برګدا مشوره شي وجه دیوال نه شرط د سيزونو ځخکاري دمر زه هم دور کی تور واهسته روان شو ورپسې اذان پسې د ور وربن خبر ده تا له وته وی ورل ریکه او ته را کنو بیا باور لری کوم او تمہ د هو ته عزت ته مان د چي دن نشو وته وای رسم ما مل لری جوړ کړی داخله کوئی جدتا دغه باتين تمره صفه دیوال نشه د سيزونو متا ځکاري وکه څنګه او ته ما چې څومره ژوند دی نو پدې کې هر یو شی ما خپل نفس پېښ کړې دی چې نفس هغه غوښته دی ما د هغه مخالفت کړي ټول مرما چې نفس په مخالفت کې تیر کړي الله زما باطن ترس تو تمرزه هو ته مسلمان شه داوت ولور کو او ته مال د بدرې زې ټیم نا خبره ځانل بدرې زې با دیولې ته تونه وسړي مسلمان شه و دې وځه و دې بار بار ما دین نفس ته د اسلام مخامخ کوی کو یوږي چې می رااله خبر ده انداله بس زه پوه شم چې د اسلام دا خیر دې په دې کې خیر ده ځکه نفس چې دې د انتباه او د فطرت په شربانه دې دې خیر کار غوالي نه نه دې وځه ما اسلام وېسو کو قبول کو بهرحال واقع نه پس ذکر کړی دا کتابونه ذکر کړی ده وارحال خواہش او دین دا دو متزاد سزوننی ضرورت شته به دین کې او خواہشات اغانیشت ولذین اهتدوا زادهم هدون اتاهم تقواهم مؤمنان تذکرکلا ولذی ااکسن اهتدوا چې هدایت باندې روان پیغمبر خبره تقو د اوری باغی چلی چلیږي نزادهم هدن الله تعالی اګید پر نور ہدایت سیوا کوي نور بصیرت سیوا کوي کې عالم سی په سیوا کې نو الله غی له نور هدايت سیوا کوي واته هم تقواهم او الله غی ته ورکړی دا آتا هم ورکړی دا الله تعالی غی ته تقواهم اغه تقوا دغه نو تقوا څه د ویل کی ما یو تکا به مین شی چې باغې سړې ځان نور نه بچ کی یا تقوا صفت دغه مراد په دنیا کې تقوا ده ینه د ګناون او نفرزګاری د غې طاقت ته الله ورکی او چکره انسان ګونو نه ب شي نوپغې سره د جهننم دور نم بچ د جکم انسان د پیغمبر خبرې وي د قرآان خبرې وې هدایت ممي الله والله د دی او دو په سبب باندې لالهلم بیرت کې اضافه کوي. خبر دتالله او دې په غنیات باندې الله جلله جلال د معسیو نم بچ کوي او د داغه بچ کې دو په سبب باندې بیا د جهننم دور ن ب او <خص> پسسې تخیب پهخوروي دی الله پر مې په حالي نظرونه دا کفاره مکه ته څه انتظار کوي ایس انتظار نه کوي نه څه دا قیامت انتظار کوي انت ته هم با ته دا چراشیدی تبادت نصاب دا غي انتظار هو نه به کار دا غو چرغه نو بیا خو ایس نه کوي مطلب دا دی دا انتظار مکه یی فقط ځا اشارات او قیامت قران یې دې دا غي اشارات راغلي اشارات جا د شرط عالمي د ویل کی قیامت عالمي یوه د قیامت بعید الامی دي دا قیامت نلري نو باغی د نبی صلی الله علیه و سلم مبارک وجودم د نبی صلی الله علیه و سلم پر مې بوست و انا وسات کهاتن نبی الاسلام د غتو سره اشاره وکړو چې قیامت داسره لګلی شو یا دا معنا چې د غتو کې داسې لک فرق دی نو ما پسې د قیامت ډیر زمانه داسې تیر شو دا او قیامت تبې الګه زمانه پاتې ده یا دا مراد دی څنګه چې دې په نسبت د انز دي داسه قیامت عمر پس متصل ز جړ عالم دنیا عمر ختم زیات لړو او لک لقب دې پس قیامت را روان او بیا базе عالمی متوسطه دینهغه شروع شي وی یعنی سړې په ملګری تاسو ز خګوري بلارته بس په ګوري شراب سکل به شروع شي جماعتونو کې به خبرې ترې ها شروع شي غانو বজانو الالت پروزی خبر نه دال نو او رزیلان قلق دا و د کوم او د کبیلی مشران شي او رنگي مخکینو خلق په ځیګه معلوماتي نه کان خلق تیر شوی دي اغه په خبری خبري شروع شي نو داسه او, داس او زکات چې کوم نه دا به تاوان غړل شي وسر سر سوچ کیدی کوم زکات راځي دی کوم زکات راځي یعنی یو قسم کمی و تاوان او تاوان غړل شي او د نور علامات دي چې دا اغه درمیانه علامات دي او یو قریبي علامات دي چرا د دبت الارض دی او دا ننګید ځال برازي ټوله دنیا کې دا حضرت عیسی علی صلوات والسلام دی امام مهدی دی دا غټ غټ علامات چې کې قیامت دی نږدې دی ما تقریبا اگره نږدې دی و روان دی بیا غې په بیا قیامت ته الله پرمه په جا اشاراتوها د قیامت اشرات راغلي دي اشارات اشارات جمع د علامات ف له هم ذیکرا لفظ ظرا مخکې کو ف له هم بیا به د کم ځ ددي دپاره یک هم هغه نسیت کبل قبل لول ددي ایمان را اوړ ددي ال هم په کم وې چې د قیمت دیته را شي در قیمت را شي بیا به اندانو مسلمانې اوله د غور غشتو انان د انډیا انان د امریک انان خبر دا ټول به بیا ایمان ټای ک بیا ایمان پایده نه آغا ٹائم کی بیانه ایک عمال پای دا نوارکی دا ارسوی دا اللہ تلا موکا پلاس ورکڑی دا نپوی کی پتہ نلگی انسان ولی غاپی لده بس دا یو موکا دا اولام دے موکی طرف ترغیب ورکی دے کفار سوشو دا غی سوار لے سوکا لوشو لڑد سوار لے سوکا لوشو دنیا نا تلیدن اللہ پرمائی جے قیامت الامت را گلی اوکا قیامت راشی نا فا انا لهم ذکراهم بیا کمز فا لهم ذکراهم کم زیب بیددی دی پارا اگه ایمان رولل نصیت کبل اول ازا جات هم پا کم وقت چی دا قیامت دی ترا شی فعالم ای پیغمبر یکی نو کا زان پدی پویا پیغمبر تا نو پیغمبر سره چې پیغمبر تا خطاب کی گی نو مت تم کی گی. یا فعالم دا چې دی دا کناه دا یعنی امت تم خطاب لی کناه که پیغمبر تم خطاب لی مخاطبا مغسته شی کناه دی دا وی چ اله هم مغز شي پیغمبر ته ویل شي اور سره ټول معاملات هم شامل کي دي دک نای وي خبره ده له ايو مجاز وي پیغمبر ته نو پیغمبر مراد نه ده خو وای ما تا ته امت ته دي بیا مجاز وي لیک خبره ده طالبانو خبري دي بهرال فعلم هيك نو کزان پهکه مخاطبه انه لا اله الا الله جنشت د حقدار د شان کینن شاندار جنشت د حقدار د بندګي الله مگر الله تعالی الله تعلا دی وسته اوفرلیظمبیک او بخ نه وړه دپاره دګنااخبللی د پیغمبر دی بخنه وواړه نو بس لیتن نهبی ک چې ممنان تف اقتده وکي لیتن نهبي ک تااف اقتده وکړ یا د پیغمبر خل اولا کارونه په منزله دګونی بعضې کارونه خلافې اوله وتوي اوله بهتر زیات سووا و والله بللي او لږ سووا وله. اغه پیغمبر د پاره غلک ثواب ولې اختیار د په منزله د ګناي حسنات البراري سيئات المكربين چې کوم نزدې خليږي نو دا غي وړم نکي په منزله د ګنا غړل نشي خبر ده تعالی يا ته اغا زلات مرادي زلت پیغمبر نه ګنا نه کیو خطا او اغه د زلت ویل کی فازل له شيطان چرغله او زلت اصل کی عربی کې خټو کې خويدو ته وي خبر ده او خټو کې چې سړې خوېږي نو دې سړی خو یو اراده ني شي زه خوایم خبر ده تا له اځم چې خټو کې خوایږي نوक्षात او مخ کې وګوري وځو دانګي ډایرکسي واځي ملامت شی. نو پیغمبر نم چې کومه خطا کیږي نو یو خدای اراده ني چې داسي وشي خبر ده تا له ابل چې څنګه وشي نو ډایرک الله ته رجوع کی لکه ادم علي سلام ډایرک الله ته رجوع الله توبه قبول نو بي عليه سلام د بدر په موګه چې کوم کې دي نو واپس اعزاب راغل واپس ک الله تعالی او نبی اسلام ډایرک الله ته رجوع نو پیغمبر ډایرک الله ته رجوع کی یو زمونږهاسو غیمه موږ یو کو بیا په پخار کو بشمارو خبر ده تا لکه نه ان داسنی ده پیغمبر هغه ته ذلت ویل کی ازل له شیطان هغه نه پیغمبر ډایرک الله ته رجوع کی الله او تاسو کی معفو کی واستغفر لذنب بخنه واړه د پرا د جلاله الله کرح فلول المؤمنين او د مؤمنان لپاره نو سر د پاره پیغمبر د مؤمنان لپاره دوه نبی اسلام خو دی پورې ویلو یا الله زه بنده او اغتا ی نه په باندې یو ته کنزلکم یا الله او زما لعنت دا دغه لپاره د قربت ذریعہ ګرځي ځان ته بنیس دی کنزلو اور یاد تا نا دادا غدا پر رحمت او غرزه مهرباني دنیا کې منډه کنزلو په برکت باندې هغه باندې رحم او آخرت کې پنسوږي رحم اوک دا پیغمبر انتهائی شپګت دغه نبی له سلام یو والی جنهونه هغه ته خپل الوی امه کا زر زلیش ناراله نو غالبا امي سلام رضی الله حواله ته وي ماته نبی له سلام دا وي غزان په سي پړونه راخوراله نبی له سلام پهس د دې د اتلانکی اته می جنه ته مفهم دریواد درې دې ته تاخير وکړ نه بي السلام دې ته پټ نشته ما خو الله سره وعده کړی ده ځکه ما کوم یو امتی ته ځکنزلو کما یا په غل لان شان کنزلو ته کوم لعنت پیووم دای په الله داغه پر د قیامت پر قربت ذریعہ ګرځي ما لا سرداعت کړی قربت ذریعہ به ګرځي داغه پر پر رحمت ګرځي الله په دې پوجا بنسګي مهربانه کی د پیغمبري ښا د سینوال ام موږ تاسو نه هوڅ کچتا چا یو کود شوتل ملمو خپل کور روان کی خبر دا نه لګا پ کود شوتل لبیا کور سر گو روانو سینه پره پکاري خیرو کې زیاتیو کلا قرآن شو مطلب دا لتا خبال ته کود شوتل بدل درګي خدابو له کور کور سر ورګه تاوان ورګه ځکه تاو ته خيري کړی و کور نبي اسلام تا یو صاحب راو نبي الله اسلام ته رسول الله لازم غلامان دي دې زمونه پرمانی کې یو ځدی ته کنځل کو ندي بس کی نبی اسلام ویل چې کله قیامت راشي نو الله بد دي کنځل اوتلی کنزلی کنځل وبوتلی او د دې نه پرمانی وبوتلی نو خبر اثر او سرو خبر ختم او کچره بل فرضا ستا کنځل بدی با باندې سیواوي او دا غي جرم کمو نو الله بستا نه کې ولی له ور مفون ده سن او کچرددینا پرمانه سیواوی او استاغ الان شدستاغ کنزل پی کمو نو اللہ بدی رئیسار کی او طالب تیواخلی واخلي سڑیو یاریو یا رسول اللہ دا مازاد کودی جی خبر دین در لگنا خیروکی منصاب پکار دین خبر دین در لگنا دین چی پکودشو تل پکودغنمو یا پیو بوٹی بانی ربل کروانا ہے لو اوس داخل لدممې کولمن او معامینانو دپرههه وو پغمبر ل په کارې هر مخاطب ته وي هر مویل ل مومن لهخه وختل په کار دی خبر د انتله که نه الله نهله بخه د لاان وال مت دا د پامبر شیوا د طریک ده خبر د انتله ټولو ممنان سن قصانو شو تا ټولو ممنانوله د ابتدان وال انامتاب پورې دوه وکړه چا تا پ تاسوه وکړه سمر مومنان چې لري ار یو سره احسانو کمل دی او گ دی دا دا هر احسان په بدله کې به تاسو ملایويږي نیکی هوه په دنیا کې سره انسانان مؤمنان اور دا انداله په خپل ځل پیکار سره د گولډ ز سونے نو میوتره گولډ نن چین کې سبلهونه ور کړی نو دا انتهایی بهترین شی دی چې سره مؤمنان او ټول کې سګي دعا کوي ابراهيم عليه السلام رب ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا ربنا غفر لي ولی والدية يوم يقوم الحساب نزان بچوتا مورا طول مؤمنان تا دا سنت ابراهيمی دی خبر دانتا لکن خیره وطمق بعد دو خیره کی پا معمولی مطلب بخن وطمقه که دهشی دایت ساتا اللہ دیو زما مارکیټي ما په ورته د ویسای بجې دات سره دی د علاقې د حنوم عالم نوماسل خانی وکاسلانا کوتي را کومه سوګي مګي وڑی سو پاتې نه سونو زیربزمکا اودې ک پکسدن دی وڑی نو نه بخم خبره یاندل کنه شرت کوي راکه او ک دا غسی یا د سیواولې نو بیا نه بخم یای کی باندې کې راکه ته چې د الله بندس سختی ک نو الله پتہ زر سګی سختي ګيدهي اچي بیاب ګيري او کما پیری وکړه نو ګر هغه سره د احسان وکړه هغه سره یې نرم خبر خبردار تا لګنه او الله جل جلاله با درته له صدکم او اول لږ نرمه په بنیاټ باندې په تاسو رم سوکي نرمو کې کنه ته مال باندې کې راکې بیا وتم بل نه کې ورګه خبردار تا لګنه چې تو سختي کې رخله مخلوقات زرا متاثر به ملسه کی سختي کې نو کې خیر غلطم پا ما پولو کسره خیره تا برا برا کلی تا بور بدایو خبرکم بسکنو عبدالله امنا وصود سیمنا چا اغلاو کلان خبر دین دران چپلی نو آغا دعاو یا اللہ که چری دا ضرورت منی او حاجتی یا اللہ دادل پکی برا کتوی د دین نروس تولی دا بچاو سوارکی توفیق وارکی او یا نک ضرورت منی د مستین اغلاکی یال ده ته د اخیریغ لا دغه غوږه چیدین نوستو بیسونگی غلاونه پیغمبر صحابی دی الله ال ویسینه ورکنه دا نوچ کور دی خدای روان کی پیاب لازمه صحیح ده کنه یا یال که ضرورت دی نو بس زمان مال وړو تو اغلا پکې سوا جهه ما غوځه استعمال کرن نه اغلا پکې براکت واجه او من که ضرورت مند نه د مستین کې نو خدای پاک ما خو کړی دی او داد دا آغا خیریق لاؤ کرده دینا روست و الا اکا دعا خدای کبولکن سمرق لاغانو نبج شو دا غیر طول سواب تاتی سکی گی, گی نو وستا فیلی زمی کولی المؤمنین والمؤمنات بخنق والا ای پیغمبر ای مخاطبه د مؤمنانو سلو دا پرا والمؤمنات دا مؤمناتو خضر دا پرا والله یعلم متقلبکم ومثواکم اللہ تا معلوم دستا سو متقلب متقلب زید آلی دور آلی دودور سړې غرزي را غرزي خبر ده ته الله ته هر زی معلوم دي زکه پټې نه نشي سچې کې الله باغی صاحب کوي ومسواکوم زيده کراريستاسو يا مسواکوم زيده ټیکانيستاس سړې بيستري ته ورشي بل له الهه مزاجې کوم شپې لرشي بيستري ته قرارونی سيوي ځکي ناغه الله ته معلوم دي او درځي سړې د کارون لپاره غرزي یو ځبل ځک په ناکه غټ غټ کوي خبر ده ته الله معلوم دي نپټ او خران له تسري معلوم ني معنا څه شو الله بسر بدی باندې انصاف کوي نو انسان له استهزار پکاردې چې هر ټیم کې الله ما ویني و ومنهم بعض د دینه مناسوګ دي استمي او لیکا چې وق دي تا ته حتا پاغه وخت کې اېدا خرجو حتا تر پورې اېدا پاغه وخت کې خرجو چې دیوزي من عندکا د خوارستانه نو قالوا ويلي للذين كسنتاو العلم جيد علم اور کښې شوي دي ما قال سوينه بي السلام انفقوا اولئك الذين دعك سان دي الله پرمي دا صفاتن والكسان دي تب الله ولا قلوبهم جعلنا لهم اورل گولل په لونه دی باندي هدایت وڅنورسي وتتابعو دي تابدارشتای بيداري کړي دا خواهم د خوایشه تخپلو ولذینا کسانه هدادو چې ہدایت باندي روان دي ہدایت مونته دي زاد هم سي الله تعالی دي لره هدن په هدایت کې واتاهم ور کړ دي الله تعالی دوی ته تقواهم هغه تقوا دري افرازګاري دري فهل ينظرون دي انتظار نکي دا کفر مکه الا ساعه مگر انتا ات هم دا چراش دیتا باتتن ناسا پا فا قج اشراتو آتا کیک سراغلی دی علامات داغی فا لهم پس کم زینا بیدی دی فارا اذا جاعتهم فاغ وقت چراش دا د دیتا ذکراهم اغفن غستل ددي ایمان روڑل ددي فا عالم کا پوشا انہو یکین انشان داد نکو رب فا کا پا او کې وسړي راشي کېدې شې الله یو کېدې شې الله نه کېدې شې الله یې کېدې شوست سی شرقي نو دا مؤمن نه ده هیکن فالمنه یقین فالمن ځان پهوېګه د ماني راځ او علم یقین شې دی 100% یو شې علم کې راوستل چې دا خبره ده ستا فالمن یقینو کال نو یقینل شان داده لا اله الا الله نشته د اقدار د بندګا الا الله مگر الله تعالی ده واستغفر بخنا وعلل ذنبك اده فرده خطا بلا وللمؤمنين وده پر د مؤمنان والمؤمنات وده پر مؤمنات خذ والله يعلم متقلبكم الله تعالى تعلم دي زيده الي دور الي دوست تاسو ومسواكم او زيده قراري تاسو الحمد لله رب العالمين ملاك بتقني الصلاه والسلام على سوله محمد واله وصحبه یا خیر برکتانه سي کله موجودي نه دادو کله مضبوط دي ک يا الله خپل مزبو سره شمله حال ک يا الله <سؤال> تاسو مون راضي شو صلی الله تعالی علیه